Basme în limba română Croitorul cel viteaz Odată ca niciodată, într-un orășel, trăia un croitor pe nume Riol. Riol își petrecea zilele făcând cele mai frumoase rochii și haine pentru toți oamenii din oraș. Într-o zi, când stătea și cosea în camera lui, au apărut câteva muște care roiau în jurul lui. La început, a încercat să scape de ele. Ah! Muștele astea sunt așa enervante! Plecați! Uș! Ha! Au dispărut! Credeau că pot fi pe măsura mea! Ah! Și mai multe? Probabil sunt dulce ca gemul dacă sunt așa multe! Dispăreți! Toate! Oh! Șapte muște! Am scăpat de șapte muște dintr-o lovitură! Muștelor le e frică de mine! Ha! Sunt un om atât de curajos! Toată lumea ar trebui să știe asta! Luă ce reuși să găsească prin casă, mai exact o bucată de brânză O puse în buzunar și porni să spună lumii despre curajul lui În timp ce mergea, dădu peste o pasăre imobilizată într-un tufiș Simt că pasărea asta mi-ar putea fi de folos O voi lua cu mine Așa că puse pasărea în geantă și își continuă drumul mai departe În sfârșit ajunse la un deal Riol era obosit pentru că mersese mult așa că se hotărâ să se odihnească. Ah, drumul a fost așa obositor. Piatra asta ar fi numai bună să-mi sprijin spatele pe ea. Ah, e atât de... Wow! Riol fu foarte surprins, căci piatra care se mișcă nu era piatră deloc. Când privi în sus, Riol văzu că se sprijinise pe piciorul unui uriaș, iar acum uriașul stătea în fața lui imens și aplecându se asupra micuțului Riol. Mai să fie! Un uriaș! Piatra era degetul lui! nu de mirare că mirosea urât! Nu vorbi așa despre degetul meu, om mic și sfrijit! Tu nu știi cine sunt eu? Eu sunt cel mai puternic uriaș care a existat pe planeta asta! Am câștigat multe războaie și am dus multe bătălii! Nu ai auzit niciodată de mine? Nu! Dar tu ai auzit de mine? Eu sunt cel care a doborât șapte... Dintr-o lovitură Șapte? Da, șapte dintr-o lovitură hmm, Dar ce anume șapte a doborât? Au fost oameni? Au fost uriași? Dacă au fost muște? A, nimeni nu s-ar lăuda dacă a doborât șapte muște Bine atunci Să văd cât ești de puternic Poți face asta? Uriașul ridică o piatră masivă și o strânse cu mâinile Aceasta se rupse în bucăți care căzură pe jos Asta e tot! Eu pot transforma o piatră în apă Și Riol scoase brânza din geantă și o strânse cu putere Uriașul privi cum tot lichidul se scurgea din brânză Nu știa că aceea era brânză și crezu ce i-a spus Riol Foarte bine! Dar hai să vedem cât de bine arunci! Și ridică un bolovan pe care îl aruncă cu putere prin aer. Acesta căzut departe cu un zgomot puternic. Ha! Să vedem acum ce faci! E cel mai ușor lucru pe care mi l-ai cerut! Și deschise din nou janta și scoase pasărea. O ascunse bine în mână și când o aruncă, uriașul nu văzu că e o pasăre și nu un bolovan. Pasărea era foarte fericită că fusese eliberată și zbură spre înaltul cerului. Cum ai făcut asta? Piatra mea a căzut pe jos. Ata de ce nu a căzut la fel? Pentru că am aruncat-o mai bine. Înseamnă că ești mai slab decât mine. Și miros urât. Nu miros urât! Bine atunci! Trebuie să car copacul ăsta înapoi la peștera mea. Trebuie să mă ajut să-l car. O să fii în stare... Sigur că da! Tu poți duce trunchiul, iar eu voi căra crengile! Dar trunchiul pare mai greu! De ce să-l duc eu? Mare uriaș! Trunchiul stă în față, așa că tu ar trebui să-l duci! Și pentru că eu nu știu drumul către peștera ta, voi duce partea din spate a copacului! Așa că uriașul a fost de acord cu sugestia lui Riol. Deși uriașul era puternic și avea o voce ca tunetul... Nu era prea ascuțit la minte Și pentru că el căra trunchiul cel greu, nu putea privi înapoi Dacă ar fi făcut asta, ar fi văzut că Riol stătea relaxat și fericit pe Crenge Cum poate să fluiere? Crengele nu sunt grele pentru el Trebuie să fie puternic Nu poate să fie cineva mai puternic ca mine Trebuie să scap de el în cele din urmă ajunseră la peșteră. Rioli sări de pe crengi, iar uriașul se întoarse. Cum de nu respiri greu? N-a fost prea mult pentru tine drumul ăsta cu copacul? Am doborât șapte dintr-o lovitură. Să duc un copac uriaș pe un deal înalt e un fleac pentru mine. A fost atât de ușor. Un exercițiu bun. Hm. Așa, de ce nu rămâi la noapte aici? Sau ai un loc unde să stai? Nu, nu am. Aș rămâne aici la noapte cu plăcere. Riol și Uriașul au luat cina împreună în seara aceea și în cele din urmă s-au culcat. Totuși, patul lui Riol era prea mare pentru el, așa că s-a dus într-un colț al camerei și a dormit acolo. În mijlocul nopții, Uriașul veni în camera lui și se opri lângă pat. Avea un ciomac de fier cu el. Și cu ciomagul lovi patul cel mare și îl rupse în două. Așa, acum că am scăpat de el, pot dormi la noapte. Când se făcut dimineață, Uriașul își lua fericit micul dejun. Chiar atunci, ușile către camera lui Riol se deschiseseră și de acolo ieși Riol. Bună dimineața, domnule Uriaș! Am dormit foarte bine, dar îmi pare rău să spun că patul tău e rupt. Cred că m-am întins prea mult azi noapte Cum? Cum de ești viu? Este prea mult pentru mine Uriașul, copleșit de frică, a fugit din peșteră și nu a mai fost văzut niciodată Riol și-a continuat călătoria De data asta a ajuns într-un regat A intrat într-o grădină și a adormit pe iarba moale Paznicul l-a văzut și l-a trezit Cine ești și cum îndrăznești să intri în palatul regelui? Spunei i regelui tău că eu, Riol cel mare, care a doborât șapte dintr-o lovitură, am venit să-l văd. Paznicul s-a mirat când a auzit asta. L-a dus pe riol la rege. Wow, palatul regelui! Muștele chiar mi-au purtat noroc! Te salut, Măriata! Eu sunt Riol! Omul care a doborât șapte dintr-o lovitură Asta e într-adevăr extraordinar Regatul meu e amenințat de doi uriași Îmi sperie oamenii și ne iau animalele Trebuie să mergi în pădure unde locuiesc ei și să îi înfrunți Muștele alea nu mi-au portat noroc Dacă vei face asta, te poți căsători cu fica mea Și vei primi jumătate din regatul meu Categoric mi-au portat noroc cum dorești, Mariata? voi merge în pădure și mă voi întoarce cu vești bune Bun, pot să iei cu tine câți soldați ai nevoie Bunule rege, nu am nevoie de soldați deloc Voi merge singur și voi învinge pe cei doi uriași ușor Astfel că plecă înspre pădure Când ajunse acolo, îi văzu pe cei doi uriași care dormeau buștean se cățăra într-un măr chiar deasupra celor doi uriași și culese două mere. Acum, hai să ne distrăm! Aruncă un măr înspre unul dintre uriași. Acesta îl lovi pe uriaș și îl trezi. Hei, tu m-ai lovit acum? Cum? Ce? Despre ce vorbești? Tu nu vezi că dorm? De ce să te lovesc? Culcă-te la loc! He he, poate am visat! Și au început să sforăie din nou. Riol arunca al doilea măr, dar de data asta înspre celălalt uriaș. Acesta se trezi supărat! Oh, m-ai lovit tu? Ha? Nu, nu te-am lovit! N-ai văzut că eu dormeam? Sunt sigur că tu m-ai lovit! M-ai mai trezit odată, iar acum mă păcălești din nou! Atunci Riol a aruncat un măr în cealaltă parte... Asta i-a distras pe cei doi uriași care au auzit mărul lovindu-se de scoarța copacului. Cred că e ceva acolo care vrea să ne deranjeze. Păi, atunci nu e foarte inteligent să mergem să-l prindem! Cei doi s-au dus spre celălalt copac, din care a căzut o cușcă mare care i-a făcut captivi. Ah! Uh! Cei doi uriași s-au străduit din răsputeri să încerce să iasă din pușcă. În curând au obosit și au leșinat. Riol zâmbi! V-am prins! Maria ta, am prins uriașii! Acum pot primi prințesa și regatul? Atât de ușor? A, nu, încă nu! La capătul regatului meu trăiește într-o pădure un unicorn! Să mi-l aduci! Doar atunci te vei putea căsători cu fica mea și vei primi jumătate din regatul meu Voi face bucuros ceea ce mi-ai cerut Așa că a plecat în pădure să prindă unicornul Atunci l-a văzut! Era într-adevăr o ființă extrem de frumoasă Când l-a văzut periol, i-a spus supărat Cine ești tu? De ce ai intrat în pădurea mea? Am fost trimis de către rege să te duc înapoi cu mine Regele? Ha! Regele a avut șansa lui să mă ia l am rugat să-mi îndeplinească o singură dorință, dar n-a putut face asta Și ce dorință e asta? Dă-mi e voie să-ți o îndeplinesc Aș vrea să văd un curcubeu N-am văzut unul niciodată și toți prietenii mei au văzut dacă poți face asta, am să merg cu tine înapoi în regat! Riol privi în sus. Era înnorat și în curând avea să plouă. Se gândi o clipă și îi veni o idee. Asta e tot? E o sarcină ușoară! Pot să-ți arăt curcubeul în câteva momente! Tocmai atunci a început să plouă foarte tare. Riol și unicornul au fugit să se ascundă sub copaci. Tu... Mai mințit, eu am vrut un curcubeu, iar tu mi-ai dat ploaie Eu sunt un magician, îmi iau magia din ploaie Imediat ce îmi voi absorbi puterea, îți voi arăta curcubeul Ploaia se opri și când norii se risipiră, apărut curcubeul Acum, uite, acolo sus pe cer Oh, cât de frumos! Culorile îmi umplu inima de fericire. O, oh, mulțumesc, mare magician! Cum ți-am promis, voi veni cu tine la rege! Și astfel, Riol și unicornul s-au întors împreună în regat. Mariata? ți-am adus unicornul. Trebuie să îți ții promisiunea. Foarte bine! Poți să ai jumătate din regatul meu și să te însori cu fica mea mâine. Așa că a doua zi a fost organizată o mare ceremonie de căsătorie, și tot regatul s-a bucurat. În noaptea aceea, când erau în pat, prințesa l-a auzit pe iol vorbind în somn. Băiete, taie haina și coase cum trebuie. Haina? Cusut? Soțul meu nu e vreun special sau vreun nobil, e doar un croitor obișnuit. Prințesa s-a dus supărată la tatăl său și i-a spus ce a auzit. Dar nu pot să-i spun pur și simplu să plece. Nu ar fi corect, dar nicio grijă, draga mea. Îi voi pune pe paznici să-l ia la noapte." În timp ce regele vorbea, un ministru, care îl plăcea foarte mult pe Riol, a auzit ce a spus regele. S-a dus la Riol și a spus tot ce a vorbit regele. Riol, în seara asta ești în mare pericol. Regele încearcă să scape de tine." Trebuie să ai grijă! Oh, chiar așa? Atunci, regele e foarte nerecunoscător. Păi, mulțumesc, Sire, am să văd ce pot face. În noaptea aceea, în afara camerei lui Riol, au sosit paznicii regelui ca să ia. Au stat puțin cât să se asigure că Riol doarme. Dar Riol era treaz și vigilent. A auzit zgomotul făcut de paznici când au venit. A vorbit tare. Eu sunt Marele și puternicul Riol. Sunt cel care a doborât șapte dintr-o lovitură, care a transformat cea mai tare piatră în apă și a prins cei mai periculoși doi uriași. Vorbește, în som? Am auzit oameni care sforează tare. N-am știut că pot și vorbi atât de tare. De ce să-mi fie frică de oamenii care stau la ușa mea așteptând să pună mâna pe mine? Au nevoie să le arăt cât de puternic sunt? El. El știa că suntem aici? Fugi! Nu vreau mânia lui asupra noastră! Fugi! Și au fugit înapoi la locul lor. Riol a dormit buștean odată ce a știut că nu mai era nimeni acolo. De atunci, nimeni nu s-a mai îndoit de forța lui Riol. A stăpânit jumătate de regat cu mândrie și s-a bucurat de viață alături de soția lui. Riol nu era puternic. Nu forța lui a adus succesul ci felul în care și-a folosit inteligența pentru a fi stăpân pe jumătate de regat. A, o muscă în gemul meu! Dezgustător! Dă-mi voie să o pocnesc! Mie muștele îmi aduc mult noroc! E posibil să fi fost un mic noroc care a decis să zboare pe drumul lui.